Хміль сонячного хвилею б'ється по наших головах. «Що ж вам дає ваша археологія?» – питаю. «І відкривали, і відкриваємо скіфію, а скіфія – невичерпна. Хіба мало розкрити десяток чи сотню могильників, щоб відкрити скіфію? Не вже треба намагатись вичерпати невичерпне? Кожен новий могильник – це наче нове дзеркало минулого життя скіфії». Минуле життя Скіфії – одне, так? Навіщо ж так багато дзеркал, щоб побачити те саме вже бачене? Та й кожен новий розкритий могильник – це вже не ціле, а розбите дзеркало. Ви стихійний дилетант з археології, сміється Фернандель, зі смаком п'ючи шампанське, що грає в кришталевому фужері. Якби кожен біркував так, як ви, людство нічогісінько б не знало про древню шумерію – про Древній Єгипет, про Гінків, Ацтеків і Майя. Людство – жило б із зав'язаними очима. Сперечаємося про археологію, в якій я не тямлюся, та мене попутав лихий біс протиріччя. Ні, ти тільки поглянь на неї, звертається до Фаїни Яківни. Подобається? Подобається? Легко сказано. Закохатись можна. «А чого ж? Закохайся, Жанна Луківна самотня, а за щиру любов зуміла б заплатити ще щирішою любов'ю». «Правда?» – лукаво мружиться Фернандель. «Фейні Яківні, відніше, кажу, вона судить і боку, а з боку завжди відніше. Вона судить з боку, а ви зсередини. Зсередини? Я нікого не люблю і, здається, не вмію любити. Така вже вдача». Фернандель ледь згасає на обличчі. Несподівано береться розповідати про скіфію, про мужніх і хоробрих воїнів, коли молодий скіф убивав першого ворога, то випивав його кров. І з чого випилювали святкові чаші, щерепів черепів найлютіших недругів. А всередині ці чаші обшивали шкірою та прикрашали золотом. Таким чином упокорювали назавжди душу ворога, Ця душа ставала рабинею переможця. Душа-рабиня служила своєму владиці в житті земному і в житті потойбічному. А обряд кровного побратимства у скифів, хто не належав до одного роду чи племені, але хотів скріпити священні узи побратимства, надрізали пучки на пальцях, кров їхня крапала в чашку з вином. Очу чашу занурювали меч, бойову сокиру, стріли та спис. Воїни творили заклинання, випиваючи чашу з ритуальним напоєм. Від цієї хвилини вони ставали побратимами за кров'ю та духом. Вони вже складали одну вільнолюбну і хоробру сутність, яку порушити могла хіба що смерть. Натхненний Фернандель поналивав шампанського в кришталеві келихи, взявши голку, надколов собі пучку, що зацвіла краплиною крові, і з удухотвореним лицем, без болісної гримаси, капнув краплю крові у келих. Кров одразу знебарвилася і розчинилася у рожевому шампанському. Але ж ми не скіфи. кволо спробувала запротестувати Фаїна Яківна. Ми – нащадки скіфів. Здригаючись, я штрикнула себе голкою в пучку, набубнявіла краплина, і своєю живою кров'ю я освятила веселе шампанське в келиху. Фаїна Яківна, закусивши губу, раз і вдруге хотіла вколоти пучку і жалісливо поглядала на нас, мов би сподівалася, що ми зізнаємося у жарті. Проте ми з Фернанделем вимогливо дивилися на неї. Зрештою, Фаїна Яківна осміліла і собі пустила з пучки кров, якою капнула в шампанське. Її обличчя немов застигло, зберігаючи краплю болю, до якого домішувалося блаженство. «А де мечі, бойова сокира?» – запитала я. «Де наші стрили і спис?» – підхопив Фернандель. Фаїна Яківна, повагавшись якусь мить, метнулася на кухню, крутнулася по кімнаті. Ось меч і опустила в шампанське мельхіоровий десертний ножик. Ось бойова сокира і опустила мельхіорову десертну ложечку. Ось наші стріли і в шампанське впав золотий перстень із діамантом. Ось наш спис і до мельхіорових ножика та ложечки до золотого персня з діамантом